Detta är Radio Maranata som sänder en halvtimme framåt och jag, Gertrud Johansson, ska tala. Du är välkommen att lyssna. Guds frid! Jag önskar denna morgon att kunna få dela med mig en del tankar jag har och jag skulle verkligen vilja inspirera dig att söka dig närmare Jesus och få ett varmare och närmare förhållande till honom. Det kristna livet, det innehåller ju så mycket om vi verkligen får en nära relation till Jesus. Det är ju det som frälsningen innebär. Det är att vi har en, en personlig relation till honom. Det handlar inte bara om att bekänna sig som kristen och ha ett beteende, utan det handlar om en relation med honom som har frälst oss, som har kallat oss. Och det jag vill tala om det är den äkta kärleken. Kärleken till Jesus och kärleken genom honom till alla människor som han älskar alla människor. Och det här vill jag börja med då att tala om och jag ska börja med att tala läsa. Jag kommer kanske att läsa en hel del bibelord i det här programmet och jag hoppas att du har tålamod med detta men det finns ju som oerhörda bibelord och jag vill dela med mig av dem och ta dem till dig och begrunda och tänk på vad du får höra och jag ska börja då med att läsa kärlekens lov i första Korinther brevet 13. Därför kärleken är ju så oerhört viktig. Det står så här: Om jag talade både människors och englars tung och mål, men inte hade kärlek, så vore jag alenast en ljudande malm eller en klingande symbol. Och om jag hade profetians gåva och visste alla hemligheter.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 Det här handlar ju då om sånt som är, anses väldigt fantastiskt och heroiskt och underbart. Gåvor från Gud, det här med profetia och, och att man gör så mycket, man offrar sin kropp och allt detta. Det ses ju av människor som någonting helt fantastiskt. Men är det gjort utan kärlek så är det ingenting värt. Och det måste vi fatta att kärleken till Jesus, kärleken till Gud, kärleken till människor, det är själva det innersta väsendet, eller man säger så, i det kristna livet, i kristendomen, i att vara frälst. Det är essensen, det är liksom honom själv, han bor i oss. Och det, har vi inte det, då, då är det ju någonting annat. I fortsätter där kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte, kärleken förhäver sig inte, den uppblåses icke. Den skickar sig inte ohöviskt, den söker inte sitt. Den förtörnas icke, den hysrycker agg för en orättskuld. Den gläder sig icke över orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen. Den fördrar allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting. Kärleken förgår aldrig, men profetians gåva den ska försvinna och tungmålstalandet, det ska ta slut och kunskapen, den ska försvinna. Till vår kunskap är ett styckverk och vårt profeterande är ett styckverk men när det kommer som är fullkomligt, då ska det försvinna som är ett styckverk.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 Tron, hoppet, kärleken, dessa tre. Men störst bland dem är kärleken. Det är ju så oerhört viktigt med kärleken. Det är ju en andens frukt. Det kan vi läsa om i Galatebrevet. Galatebrevet 5 och 22 står det så här. Andens frukt åter är kärlek, glädje, frid. Tålamod, mildhet, godhet, trofasthet, saktmod, återhållsamhet. Mot sådant är icke lagen. Andens frukt åter är kärleken, den kommer först i uppräkningen av andens frukt. Det står inte frukter utan frukt. Frukt har ju olika, eh, vad ska man säga, smak, eh, ingredienser och eh, egenskaper men det viktigaste här det är kärleken. Och frukt, det är någonting som växer fram. Det finns ju ingen som blir lurad av ifall man tar snören och hänger upp frukt i något träd. Och tror att det är från det trädet eller att det är äkta då. Nej, frukt måste växa fram. Och att det växer fram beror ju på en... en vad ska man säga, samman, att det är sammanväxt med själva trädet där det hämtar näring ifrån trädet och så växer frukten fram på det sättet är ju det en frukt i våra liv av att vi faktiskt umgås med Jesus och har en levande relation med honom som jag sa Detta, det finns inget annat sätt än att vi har denna levande relation med honom det måste vi ha. Vi måste vara av hjärtat lydiga som det står i romarbrevet. Av hjärtat lydiga i romarbrevet 6 och 17. Gud var det tack för att den tiden förbi då ni vår syndens tjänar. Och för att ni har blivit av hjärtat lydiga så att ni följer den lära som har givit sig till mönsterbild. Denna, alltså att följa läraren som vi får som en mönsterbild i Guds ord. Det kommer av hjärtat. När vi har denna hjärterelation med honom. Och i 22 versen där så står det. Nu då ni har gjorts fria från synden och blivit Guds tjänare. Nu skördar ni frukten av detta. Ni blir helgade och änden blir att ni undfår evigt liv. Alltså det, helgelsen det kommer också som en följd av att vi har detta levande, denna re levande relation med honom. En levande relation med honom som är den som ger oss allt det här. I första Johannesbrev, fjärde kapitlet, där kan vi läsa. Vi börjar i sjunde versen där. Mina älskade, låt oss älska varandra. Till kärleken är av Gud och var och en som älskar han är född av Gud och känner Gud. Den som icke älskar han har icke lärt känna Gud. Till Gud är kärleken. Det här är jätteviktigt att fatta och förstå. Vi måste lära känna honom. Och har vi inte det så kan vi inte älska på det sättet. Ändå så uppmanar han oss här, låt oss älska varandra. Det är klart, det här måste vi släppa fram i våra liv. Det kan vi bestämma över. Men eh, gör vi inte det så kommer det inte heller fram. Och så står det nionde versen, Därigenom har Guds kärlek blivit uppenbarad bland oss att Gud har sänt sin enfödda son i världen för att vi ska leva genom honom.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 Därav att vi, han har givit oss av sin ande vet vi att vi förblir i honom och att han förblir i oss. Och vi har själva sett och vi vittnar om att fadern har sänt sin son till att vara världens frälsare. Den som bekänner att Jesus är Guds son, i honom förblir Gud och han själv förbliver i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har i oss. Och vi har kommit till tro på den. Gud är kärleken. Och den som förblir i kärleken, han förblir i Gud. Och Gud förblir i honom. Ja, och därigenom är kärleken fullkomnad hos oss. Att vi har frimodighet i frågan om domens dag. Till sådan han är, såna är också vi i denna världen. Vi har ju fått iklä hos honom. Vi är gömda i honom. Och han är kärleken. Därför kan vi vara frimodig i frågan om domens dag. Räddhåga finns inte i kärleken utan fullkomlig kärlek driver ut räddhågan. Alltså att man är eh, ja, en räddhåg, förstår man ju vad det är för någonting. Ty räddhågan ligger tanke på straff och den som räddes är inte fullkomnad i kärleken. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Om någon säger sig älskar Gud och hatar sin broder så är han en lögnare. Till den som inte älskar sin broder som han har sett. Han kan inte älska Gud som han inte har sett. Och det budet tar vi från, Gud, från honom att den som älskar Gud han ska också älska sin broder. I femte kapitlets andra vers. Därför när vi älskar Gud och håller hans bud då vet vi att vi älskar Guds barn. Till där i består kärleken till Gud att vi håller hans bud. Och hans bud är icke-tunga. Ja. Vi tror ju på Jesus, på Gud. Han som har gett oss det eviga livet. Och det är den seger som eh, har övervunnit världen. Vår tro. Mm. Står det i nästa vers där. Om vi tror att Jesus är Guds son. Och vi har en relation med honom. Vi måste ha en bönrelation med honom. Vi måste tala med honom om allting. Och det måste vi göra. Och dessutom läsa hans ord. Åh oh, hans ord. Det ger oss så otroligt mycket med detta. Och det finns en, som det står i psalm 119, det står ju i förordet, är den frommes rika tröst i ärens ord. Så är det. Det är en rik tröst. I Herrens ord. Och där kan vi skumma lite i denna salm. Den är ju den längsta salmen i, i Saltaren. Och om man tittar där så finns det överallt be, be, bevis på detta. Att det handlar om en kärleksrelation. Vi ska se här om man hittar alla dessa verser. Som står i denna psalm. Denna det, det handlar om att av hjärtat. Ja, det står i första, andra versen, saliga är de som tar hans vittnesbörd i akt. De som av allt hjärta söker honom. Och i sjunde versen, jag vill tacka dig av uppriktigt hjärta. Och i tionde versen, jag söker dig av allt mitt hjärta. Låt mig icke fara vilse från dina bud. Jag gömmer ditt tal i mitt hjärta. För att jag inte ska synda mot dig. Det handlar om hjärtats relation till honom. Och det finns otroligt mycket i denna, denna salm. Fem, vers 58. Jag bönfaller för dig av allt hjärta. Var mig nådig efter ditt tal. Och i, ja, jag hoppade över. Jag vill ha min lust i dina bud det är om mig kära, står det i fyrtiosjunde versen. Och jag vill lyfta mina händer upp till dina bud till det är och mig kära. Och jag vill begrunda dina stadgar. Denna psalmförfattare hade ju en sådan relation till Gud. Och, och det handlar om hjärtats relation till honom. Läs psalm 119. Den är oerhörd och du kan få så mycket lärdom och så mycket gott ifrån denna psalm. I 69 versen. Jag vill av allt hjärta taga dina befallningar i akt. Mm. Ja, jag ville sålla för man kan inte läsa hela denna salm även om jag skulle ha god lust att göra det. Så det är otroligt med, med, när dina ord upplåtas, giva dem ljus och skänka förstånd åt den enfaldiga. Jag spärrar upp min mun och flämtar till jag längtar ivrigt efter dina bud. Vänd dig till mig och var mig nådig, så som rätt är mot dem som har ditt namnskärk. Gör mina steg fasta genom ditt tal. Låt ingen orätt vara med övermäktig, förlossa mig från människors förtryck så vill jag hålla dina befallningar. Låt ditt ansikte lysa över din tjänar och lär mig dina stadgar. Vattenbäckar rinna ner från mina ögon därför att man inte håller din lag. Herre, du är rättfärdig och dina domar är rättvisa. I 100, vers, vers 145: Jag ropar av allt hjärta, svara mig, herre. Jag vill ta dina stadgar Jag ropar till dig, förälsk mig. Så vill jag hålla dina vittnesbörd. Jag kommer tidigt i morgongryningen och ropar. Jag hoppas på dina ord. Mina ögon hastar före nattens vägde till att begrunda ditt tal. Hur är det med dig och mig? Är vi lika ivriga att få till oss vad Gud har talat? Att ha denna relation till honom? Det är ju denna relation som gör att vi kan vinna seger i den här tiden. Vi lever i ett fiendeland men vi har honom kär. Och, och ser vi oss omkring så finns det ju bara bekymmer och elände. Vi har så mycket stridigheter, det är krig, det är ondska som visar sig, det är... Också på det nära planet så är det osämja eh, och eh, hat och elakheter och falskhet och lögner. Men i honom där är allt rätt, där är allt riktigt. I psalm 119, och vers 156. Herre, din barmhärtighet är stor. Behåll mig vid liv efter dina rätten. Mina förföljare och ovänner är många, men jag viker icke från dina vittnesbörd. När jag ser de trolösa känner jag leda vid dem, därför att de inte håller sig vid ditt tal. Se där till att jag har dina befallningar kära. Herre behåll mig vid liv efter din nåd. Summan av ditt ord är sanning och alla din rättfärdighets varar är vinneligen. Och vi fortsätter där först förfölja mig utan sak, men mitt hjärta fruktar för dina ord. Jag fröjda mig över ditt tal, så som den som vinner stort byte. Jag hatar lögnen, den ska vara med en stygelse, men din lag har jag kär. Jag lovar dig sju gånger om dagen för din rättfärdighetsrätter. Stor frid äger de som har din lag kär, och inget finns som bringar dem på fall. Jag väntar efter din frälsning, Herre, och jag gör efter dina bud. Min själ håller dina vittnesbörd och jag har dem storligen kära. Jag håller dina befallningar och vittnesbörd till du känner alla mina vägar. Herre, mitt rop kommer inför ditt ansikte. Ge mig förstånd efter ditt ord. Min bön kommer inför ditt ansikte. Rädda mig efter ditt tal. Mina läppar må flöda över av lov till du lär mig dina stadgar. Min tunga sjunger om ditt ord till alla dina bud är rättfärdiga. Din hand var mig till hjälp till jag har utvalt dina befallningar. Jag längtar efter din frälsning Herre och din lag är min lust. Låt min själ leva så skall hon lova dig och låt dina rätter hjälpa mig. Om jag får vilse så uppsök din tjänare så som ett förlorat får. Ty jag förgäter icke dina bud. Vet du inte vad du ska be dig eller så så läs den här salmen inför Gud och gör det till din bön. Han hör din bön och han vet vad ditt hjärta längtar efter. Så är det ju. I romarbrevet brevet 12 kapitel. Där så står det Er kärlek, alltså från nionde versen Er kärlek, vare utan skrymtan Avsky det onda, håll fast vid det goda Älska varandra av hjärtat I brod i kärlek Och sök, överträffa varandra I inbördes hedersbevisning Var inte tröga där det gäller nit Var brinnande i anden och tjäna Herren Var glada i hoppet Tåliga i bedrövelsen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 Vinlägger om vad gott är inför var man. Håll frid med alla människor om möjligt är och så mycket som på er beror. Hämnas icke er själva mina älskade utan lämna rum för vredesdomen. Till det skrivet minne hämnden jag ska vedergälla det säger Herren. Fast med er. om din ovän är hungrig så ge honom att äta. Om han är törstig så ge honom att dricka. Till om du så gör, samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte övervinnas av det onda, utan övervinn det onda med det goda. Det är det vi är kallade till som Guds barn. Det är att övervinna det onda med det goda. Och det goda, det får vi ju av honom när vi har denna relation med honom. Denna täta relation med honom själv- så att vi älskar att bedja, att vi älskar hans ord och att vi lever i detta ord och denna eh, bönens atmosfär och ande st st st stadigt, stundligen, hela tiden. Då får vi allt det här av honom och vi har möjlighet till allt detta. Det är inte lätt att föl följa de här uppmaningarna som vi läser i romabrevet 12, men vi kan göra det. När vi lever genom honom. När vi har denna relation med honom. Det är vårt hopp, vår längtan, vår tröst. Det är att, att han ger oss det. Annars skulle vi inte klara av det. Vi heller. Människorna gör ju det inte. Det finns ju bara ondska och orättfärdighet och synd. Men han har tagit all vår synd. Och han har gett oss ett nytt liv. En ny natur. En natur- som kan växa, en natur som när den får näring kan bära frukt. Och då får vi till oss allt det här som vi läste om, andens frukt. Och jag önskar att du som har lyssnat till det här idag, att du verkligen har nytta av det jag har talat om idag. Jag skulle så önska det att du kunde få inspiration till att söka honom djupare och komma närmare honom, lära känna honom mer. Och han får lära känna dig. För det handlar ju om att vi lär känna varandra när man umgås. Och så är det med relationen till honom också. Vi lär känna honom och han blir allt mer känd för oss. Och ju mer vi lär känna honom, desto mer älskar vi honom. Jag önskar så att kunna förmedla någonting av det här. Kärlekens sanna väsen. Den äkta, sanna kärleken. Det är vad du och jag behöver. Må Gud välsigna dig som har lyssnat idag och nu ska vi lyssna till någon sång. Yeah, Detta var ett program från Radio Maranata och du har lyssnat till mig, Gertrud Johansson, som talade om den äkta kärleken. Och därefter så hörde vi en sång av församlingen, Jesus har frälst min själ. Det här programmet finns att lyssna till igen om du vill på Radio Maranatas podcast eller på Maranatas hemsida www.maranata.se. Vill du ha kontakt så kan du ta kontakt via hemsidan eller så kan du ringa nummer 070-201-6020. Vi önskar dig Guds rika välsignelse och på återhörande.